Rajtam kívül egyetlen jövevényt találtam, egy óceániai málnafélét, amelynek nagy piros termései kellemesen üdítőek, de a jellegzetes mánazamat nélkül. Mióta új kaledóniai utamat elkezdtem, az első napon elkészített terv szerint szinte lépésről lépésre nyomultam a sziget ismeretlen részei felé.